Mégpedig egy frissen bemutatott filmmel foglalkozunk a következő percekben. Herpai Gergely ugyanis már a sajtóvetítésen látta a Ready Player One című filmet, ami Spielberg új mozia. Rögtön szerintem Spielberg kapcsán tisztázni kell, hogy művészfilm vagy közönségfilm? Abszolút közönségfilm. Egy kifejezetten élvezetes közönségfilm. Hogy jó, az, az, az már egy érdekesebb kérdés, de ebben most nem menjünk részletesen Mi most itt a filmnek a trélerébe vele is tudunk nézni, úgyhogy kezdjük el nézni ezt a vizuális orgiát, ami ebben a filmben látható, mert rengeteg 80-as évekbeli szimbólumot jelenítettek meg ebben a filmben. Spielberg új filmjében, tehát a Ready Player One-ban. Ülök itt a egy kis sarkában. Nem lehet már sehova menni. Sehova. Csak az oasis És itt lépünk be a, az Oasis világába. Ugye rögtön a trailerben el is lövik azt a poént, hogy itt egy virtuális világban vagyunk, olyan, mint a Matrix? Hát olyasmi, illetve olyan uh, videóját, vagy számítógépes játékokra emlékeztek, mint a... a... Például most talán egy furcsa dolgot van a World of Warcraft. tehát hogy egy ilyen virtuális világ, ahol mindenkinek saját avatarja van, uh -huh. és, és azt személy is meg gyakorlatilag. Hát is a igaz volt, hogy avatarja volt a figuráknak. Egyébként Deppesmond zenét hallgatunk közben, mármint a trailer alatt. Ez is a 80-as évekre jellemző volt. Meg például a visszajövőben több figurája, meg az autója is feltűnik ebben a... A, a Sosilak 60 megvan, az nagyon jó volt. Igen, illetve elég sok retro játék is szerepel magában a filmben. Tehát ilyen klasszikus 80-as. <síns> Nem kifejezetten a trón, inkább ilyen, én még... Annak a, azt a világot idéző, ugye? Tehát így összerakja a popkultúrán sikonokat, a filmvilágból, meg a játékvilágból. Azt a világot idézünk, illetve effektíve Atari-ra készült klasszikus játékok, mint a Pong, meg a, a, a Adventure és hasonló játékok. Története van ennek, ennek a filmnek? Mert egy filmkritikustól olvastam, hogy neki csak a, a látvány volt igazán érdekes belőle, de az nagyon... Nem, ugye eléggé jól és és abszolút története van, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak ilyen képzúhatag. <gül> <gül> Úgyhogy kicsit engem a Minority Reportra emlékeztetett bizonyos tekintetben. Na ezzel most tekem meggyőztél, azt tudod? Mert az egy nagyon jó filmje volt Spielbergnek. Ez nem volt egy annyira jó film a Minority Report, de, de esetleg az AI egy másik Spielberg, amit ráadásul kapnikkal kezdtek el ugye forgatni. 2018-ban a van.